Chce svojho hlasu stratiť, stratiť. Pek sa hneď, z kratšej, ce sa mi vrátí. Pek sa hneď, z kratšej, ce sa mi sa hneď, z cesty vrátí. sa hneď, Vitaj Dobrý deň Kiky ríkáš nám krásne dnes Všade ťa chvália, chvália len Len pozor, lebo zachrípneš Keby nie tvoja pesnička, kto by nás budil z osnička? Takého máme chlapíka! A je tu celá muzika. Kohútik, pridaj. Solo máš. Dostaneš za to oldomáš? Výborne. Drž sa, ako vieš. Ako s tým hláskom čaruješ. Takáto pieseň. Kto by veril? Veď s ňou aj slnko vstáva z perín. Vyspinkané... Učesané! Vitaj, sonko, Tu ťa máme! Viu, viu, viu. Aha! Pán příček, Dobré ráno? Viu, viu, viu. <laughs> Brechol trikrát na znak toho, že by sa rád, keby mohol, vozil na metle aj dnes. Splním ti to psiček rád. Kde je metla? A ah, kočiar čaká. nasadať. Ide pán, biely pán, vezie sa na čiernom koči. Ide pán, biely pán, preváža sa sem a tam. Ide pán, biely pán, preváža sa sem a tam. Dobré ráno, milý Aj pán Psíček, dobré ráno. Aj vám dobré ráno, pani. Čo dobré nám nesiete? Dobré mu je všetko dobré. Zlý si v srdci zlobu nosí. Dobráko sa trávu skosí, zlá sa však zlomí na steble. Neporozumel som, pani. Ešte neprišiel ten čas. Čas, keď dobré zničí zlé. Čas, keď ryby prehovoria. Mucha prečí vedátora. Ešte neprišiel ten čas. Nic som nerozumel, pani. To si len tak vravím, Janík. Tuhľa, pre kráľa mám rybu. Akú rybu? Čo za rybu? Akú? Čiernu ako žúžol, ulovenú v čiernej vode, kde vždy na noc mesiac vklzol. Kráľ si ju sám rozkázal, dopredu mi dukát dal. Priprav na renejky. Ale veď tá ryba, pani, nie je ryba, ale had. Budeš ju vínom zalievať, obalíš ju do Jana z noci na Svätého Jána, uspokojíš svojho pána. Len ju dobre vínom zaliev. Áno, ale ja. Vyf, vyf, vyf. Tak ja pôjdem zasadiať. Babka? Nie jej. Ale kráľ je kráľ, keby si aj ježa prijal pečeného na gaštanoch, kráľ je vždy kráľ, a má nárok. Janko, tu si? Janko, hey. Čo ráčite rozkázať? Pán kráľ má hlad. Ako hrad. Hlad hladúci, beda. Hlad podobný na medveďa. Bruchom žalmy vyhráva. Vyhráva žalmy? Pre pána kráľa. Ukážte? Ha? Počuť. Ako by celá kapela vám v tele nahlas vyhrávala. Čo, v tele? V tele kráľovskom. Ach, bože, to je krása. Kde by tam Jano buchnutý kapela ocitla sa? Ja si to teraz odnesiem. Pán kráľ ju zjedol na plese. Má na to brucho akurát. Ale si drzí, kamarát. Som štíhlý ako tenký prút. Jak štíhla ihla. Ako sud. Čo si chcel tým povedať? Že poznám liek, čo lieči hlad Ten liek je jedlo vzácný, pane Čo stojíš? Je už nachystané? Keď strašný kráľ má strašný hlad Nech beží sluha o sto sedem A strašne rýchlo prestierať e, Zdá sa mi, pane, radšej nie Čo sa ti zdá, je mámenie tá ryba... Vary, máš z nej strach. <laughs> Kúpil som rybu od starej. Nie je lacno. Rovno za dukát. A ty mi tu chceš kúvikať. Ale tá ryba to... Ako ryba? Sem s ňou. Na stôl. Má už to... hlad. To nie je ryba. To je had. Keď hat, tak hat. A nedobiec aj? Chcel som ťa, pán kráľ, varovať. <laughs> Varovať kráľa? Hlúpy, áno. Rýchlo si zapíš za uši. Nikne smie kráľa poučiť. Ale tá ryba pre pána... A káže ryba pre pána, keď je to ryba pre kráľa. Ty var a smaš. A neodvrávaj. Daj, čo tam patrí, sluha môj. Upaľuj, rýchlo! E, počkaj, stoj! Z toho som jeleň, hot som človek. Vravíš mi bež, ja utekám. Potom zastoj. Už neviem sám Mám bežať a či ležať Čo ráči rozkázať mi kráľ? Vieš čo máš Synku na krku? Hlavu mám Správne Presne tak A či vieš koľko hlav máš? Len túto jednu Odmala Presne tak Správne počítaš Preto si zapíš za uši Aby ti hlava ostala ak sa z tej ryby hadovskej, ak sa len kúštik stratí z nej, len štipku, ak dáš na jazyk, o hlavu prídeš. Je to jasné? Je mi to všetko trochu čudné, keď kuchár nesmie čo by rád jedlo, čo varí ochutnať. Kráľa však treba poslúchať. Tak, a už bež. Tvoj kráľ má hlad. Keby ten Janko, keby vedel, čo to za rybu, <sík> aká je. Kto čo len kúštik z ryby zje, okamžite rozumie. Reči vtákov, reči rakov, reči koní štajerákov, reči múch, aj rybej reči. Veľký som kráľ, no odteraz budem silnejší a väčší. Tu je e, ryba, mocný pane. Osmažená na masle, upražená mm. na oleji, tymiánom posypaná, korenená, osolená. Mm, vonia... A nie zlé, hmm, biele miasko, lahotka. <laughs> Janko, nalej času vína. Aj nám dajte, máte hosti, kráľ nám nedá, kráľ nám nedá. nedá. Hú, oh! kráľ miasko zje sám, hú, hú, kosti, ani na jazyče. Králi je lakomec. Ty si prelial. prelial Jano. Čomu sa smieš? Odpovedz. Ja iba tak. Raz môj známy, obuvník, trocha pomotaný, kvapol si lepu na trojnožku a aj sám sa nalep prilepil. <gliez> tak som sa zasmial. Prepáč, pane. Radím ti, prestaň sa viac smiať. Budem už lepšie nalievať. Pani vlasy! Moje sú! Nedám! Ja som si ich vzal. Videl som ich prvý. Daj! Čo si malý? Netár! Mňa má naša zlatovláska rada. Na mňa sa vždy usmieva a s tebou háda. Poviem jej, čo je toto za česanie? Poviem jej, poviem našej pani. Poviem to. Počkaj, daj mi tiež. Vlásky sú moje. Rozumieš? Cháska a kásy. ja vám dám byť sa o vlasy a rušiť v spánku pána psíka. Zasa si prelial, hlupiano. Už nevymýšľaj, obúníka. Prezradil si sa. Veruáno. Jedol si rybu. Jedol som. Príde kat s povrazom. Znesiem puto. Chcel som ťa hneď dať obesiť. Je mi ťa ale trošku ľúta. Nebudeš vysieť. Čuj však, kde si? Cez hory, rieky, temné lesy. Ty pôjdeš svetom ešte dnes. Len na tom mieste zastaneš, kde zlatovlasá krásna panna češe sa, češe v z rána, ako tie vtáčky vyspievali. Tú pannu hneď mi privedieš. Ber batoh, palicu a bež. Ako rozkážeš, kam za sebe žiš? Aj ty, juj, čo ešte? Pekne poďakuj. Ďakujem, ja chcem pekne. Znova. Ó, oh, príjmi mojej vďaky slová. Možno ma cesta nepochová. Ďakovať budem v noci vodne, že si ma vyhnal bezdôvodne. Ďakujem za to, veľa ctený, že si ma vyhnal bez odmeny. Stačí ti vďaka na tri razy? Nevďačník, či ma neporazí? Ber batoch palicu a preč! Celkom som z neho stratil reč, Lotrísko jeden. No veď počkaj, ja s tebou ešte zatočím. Ak mi tu pannu nedovedie, zahynie, umrie o plan jeden. Keď však aj splní ten môj rozkaz, keď sa s tou pannou ku mne vráti? tým lepšie, aj tak hlavu stratí. Janička chránia dobré sily, Janko je bystrý, dobrý, milý, Nevyhráš, čo sa roztrhneš. Psisko jedno stráca, bež! A pretože s ním spolupečieš, zahynieš s ním. Ty umrieš tiež! Kozička, koza, srdienko, milé, aká si bielunka. Pásiem tú krásu k nočnému času, od slnka do slnka. Keby si bola, jak zlatá panna, na zámku sklenenom, kúpil by som ti sladkého vína. V hostinci zelenom je... Yeah. Hybaj, hybaj z toho húšťa. Yeah. Nee. Čo to spieval pastierik? Keby si bola, jak zlatá pána na zámku sklenenom. To je predsa zlatovláska. Možno je tu v kraj známa. Chlapče, hej ty pastier s kozou! Húština sa uzavrela Stromy mlčia Lúka mlčí Húština sa uzavrela Stratil sa aj pastierik Ani vidú ani slichu Len ohniček dohára Janko Musíš bez oddychu Večne ti ísť svetom treba. Na kameňoch spal si neraz, prosíkalo kúsok chleba. Do modomu cestu meriaš, psi na teba zubiceria, Chodíš, prosíš, vyzvedáš sa. Zlatovláska, kde si teraz? Dunajček, Dunajček, ti voda hlboká. Pri tebe se dává Panna modro Pri tebe se Zlaté vlasy Češe. Pýta sa rybičiek, Kam ten Dunaj tečie? Pýta sa, spýtuje, Rýbičiek z Dunaja, či oni videli toho jej šuhaja Rýbky nevideli, Dunaj ďalej tečie. Ona si presmutná, zlaté vlasy češe. Čože to rybári spievali? Ona si presmutná, zlaté vlásky češe. Veď to je moja zlatovláska. Možno je známa v týchto kútoch. Poznajú možno pannu túto. Rybári, hej! A sem sadajte. dajte! O zlatovláske rozprávajte! Už sú za tou hlbočinou. Dunaj mlčí, voda mlčí, už ich skryli modré diale, len tá piesen znie mi stále. Dunaj, keď si tak vodu nesieš, povedz, kde býva zlato zlatovláska a kde si zlaté vlasy češe. Pri tebe sedáva, lebo je zvedavá, kam Dunajček tečie. A ty to všetko zamlčíš. Dunajček, milý, je to kríž. Dom od domu cestu meriam A psi na mňa zuby ceria Zlatovláska Kde si teraz? Keď sa šťastie s biedou spletú Kto to volá? Kto to plače? Nikde nikto Je to Vary nie? už vidím, horí Mravcohrad. Nie, nebojte sa kamaráti, o chvíľu sa ten oheň stratí. Ďakáči, Janko, Janičko. Nie, začo? Vy drobci mali. Ak nás budeš potrebovať? Len nás zavolaj. Ako by šli mi na pomoc? Nemajú takmer žiadnu moc. Mne nepomôže nikto tu na Slniečko ani silný Dunaj, deduško ani malé dieťa a mravčekovia. To bož nie. Hľadám už rok a jeden deň. Únavou klesám do kolien. Také biedné plahočenie, aby som ostal nažive. A zlatovláska nikde nie je. Sú iba týždne mučivé. Kráh! Kráh! Kráh! Krá, krá, krá, pomoc! Krá, pomoc. Krách, krách, umierame! Kráh! Zmilujte sa násto krát! Žalúdočky dočky Prázdne! Máme. Krá, my máme hľad! hlad! Čo to? Vrzlo ako vrátka, to na strome zakrákalo. to sme my, krkaučiatka, Zmilujte sa na to krá. Hlad vás trápi, to vám verím, veď aj na to vyzeráte, ste len ako periesperín. Krá, krá, hladom umierame. Povedzte to vašej mame, nech sa o vás tatko stará. Ulietli nám naraz. Naša mama za bučinu, tatko zasa za jelšinu. Nám sa ešte lietať nedá, tak sme večne bez obeda. Zmilujte sa tisíckrát. Krkaučiatka trápi hlad. Krách. No čo s vami, chúdencami? Kúsok chleba ešte mám. Kdeže to vo vás mizne? Už koniec trízne. Za málo, malý. Za málo. Ani to zarečne stálo. Až ťa bude niečo trápiť. Nemoc. nemoc. Potopa. Potopa. Či, oheň? Či oheň. Len si na nás, Janko, Janko spomeň. Janko. spomeň. Krá, krá, Ako by šli mi na pomoc? Nemajú takmer žiadnu moc. Mne nepomôže nikto tu nás. Soniečko, ani silný Dunaj, deduško, ani malé dieťa a krkavci ty, už to božnie. Hľadám už rok a jeden deň Únavou klesám do kolien. A, také biedne plahočenie, aby som ostal nažive. Zlato láska nikde nie je. Sú iba týždne mučivé. Lepšie prespať všetko. Moja ryba. Tvoja chyba. Kto ju chytil na pokon? Čia je čereň. Čia je loďka. Ja som ju vylovil von. Nedáš? Ne dáš? Nie. Tak sa pozri k motoru, milí. Aby sme sa rozsúdili, začneme hádku od začiatku. Bola v rieke ryba? Bola. Už v tej rieke nie je? Nie je. Chytili ju rybári? Nie rybári. Iba jeden. A kto dal sieť? To je jedno. Chytil som ju, patrí mne. To sa ešte pozrieme. Tak len dobre vypúj oči. Hmm. Ako cez deň slnko svieti, tak ten váš cap žerie kvety. Ako hríbik rastie v tráve, tak je tmalen v tvojej hlave. Ako... dáko. Tisíc hromov. Milión. Dva. Čtyri. 5, 9 miliónov hromov. Z desiaty bež rýchlo domov. Moja ryba. Tvoja chyba. Kto ju chytil napokon? Čia je čereň, čia je loďka. Ja som ju vylovil von. Nedáš? Nedám. Nedáš? Nie! Prestaňte už konečne. Ty ho poznáš? veľmi hm, trocha. Hamba vám. To ste priatelia. Uh, Veď to no... je hádka na pol roka. A čo nám to vraví? Čo ja viem? Priatelia, ja vám pomôžem dokáže súdiť. Dáš si rady? Zdá sa na to veľmi mladý. A mlieko ti kvapká z brady. Ola chce, nech len skúsi. Tak teda čujte, rybári. Máte sa vy dvaja radi? Mm, pravda, že okrem ryby. To vám jedna ryba radí, aby ste tu viedli z vady. Veď máte rýb plno v site. Je to tak? No práve. Ale... To písme na správna reč? Že sa ľudia nehambíte. Čo tu robiť? Podme preč. Aby ste sa priatelili spolu stále. Aby sa vám nevysmiali na dedine chlapci mali, že vy, starí susedia, hádate sa o rybičku. Tak vám radím, aby ste uznali moje dôvody. Hoďte tu rybu do vody. Len tá ryba, tá vám vadí, aby ste sa mali radi. Je to tak? No práve, áno. Do na správna reč. Plávaj! Plávaj! Dunaj teč! Už sú len kruhy za ňou. Ďakujem ti, Janíčko. Keď ma budeš potrebovať, zavolaj ma, pomôžem. Pomôžeš? Hej, na môj dušu Ty si žiješ vo vodičke Moje cesty na suchu sú Ďakujeme vďačne, pane Hoci si aj trochu mladý A mlieko ti kvapká z brady Dávaš celkom dobré rady Vidíte? A sám pre seba neviem správnu radu dať Len sa zdôver, mladý sudca Aké je starosti ťa mučia? Viac hlav. Viacej rozumu. Mne nepomôže nikto tu na. Soniečko ani chladný Dunaj. Deduško ani batoliatko a vy, rybári to bôžne. Hľadám už rok a zo pár dní. Čo? Zúfali som a nešťastný. Márne je moje plahočenie. Zlatovláska. Nikde nie je. Hm, nech ma kapor švacne. On so zlatovláskou začne. Zlatovlásku hľadáš, mladý? Čo ti to len napadlo? Poznáte ju? Pozri sa tam! Aká žiara nad Dunajom? Čo svieti nad celým krajom? Slnce ide inou stranou. To sa šíri požiar z lesa? Prečo lepšie nepozrieš sa? Požiar? Čo si krátko zraky? Požiar horí do krvava, no tu žiara zlatá. Slava! Neuhádneš. Zbystri Dunajček, Dunajček, Ty voda hlboká, Pri tebe se dává Panna modrovka. Pri tebe se dává, Zlaté vlasky. Češe. To je ona! Zlatovláska! Musím za ňou, musím za ňou! Dnes padí do vody. Po vode chodiť ťažká vec. Popíš sa nám nakoniec. Skôr, než by došlo k pýtačkám. Musím za ňou, musím za ňou! Tak ty si rozhodnutý, áno? Dáme mu loďku. A nech s ňou maže. Kto chce, kam? Aspoň poznáme, čo dokáže a nedokáže. Ďakujem, bratia rybári. Keď sa mi práca podarí, Nezabudnem potom na vás. Priep je a reči vravia. Idem si po zlatovásku. Nech ho Dunaj pred zlým chráni, Nech ho strážia jeho blík. Janíček, drž sa statočne. Nezabúdaj, že sme tu my. Dobrý deň vám, prvosienky. Čo ti je? Zlatú vláska premývala. naša páčila. Stále ste mi všetci milí. Skoro ste jej potešili moje smutné, bôľné srdce. Cerenka, Cérka, čo ti je? Na Dunaji, pri tom kraji. Na Dunaji, kade tade, divá hustam mriby Chci nakremiť svoje mladé. Nepláva húska po Dunaji. Húsky, čo sivé perie majú. Húsky sa inak ponárajú. Toto je v loďke. Šuhajík! Cerenka, cérka, čo ti je? To voda nosí mámene. Rybári tiahnu po Dunaji. Spievajú ako vtáci v háji. Spievajú pekne, ale málo. Je to on. Ten môj šuhajík. Čo sa mi o ňom nasnívalo? Cerenka, cérka rýchlo domov. Zamykaj dvere na tri zámky. Zo zlata, striebra, olova. Niekto k nám cudzí doplával. On nie je cudzí. On je môj. Ach, cítim zvláštny nepokoj. Kto z Dunaja je z tamtej strany, ten je host u nás nevítaný. Tak veští osud. Choď už, dnuka. Idem. hoci mi srdce puká. Tak veští osud príde z vody a po vode ti odvedie najkrajšiu, čo máš v dole Dobrý deň, kráľu. Dobrý deň Dobrý či zlý, a toho súdi Dobrý je pre nás, dobrých ľudí Ty sa byť dobrý necítiš? Od akej doby, mladý pane, kocúra môže skúšať myš <laughs> Ja nie som myš, ty kocúr nie si Bez hádok všetko povedzme si Pozrime, ty si pekný kvietok No, či som pekný, neviem sám, ani ma to nezaujíma. Ja nie som kvietok, ale chlap. Čože chceš teda? Zlatovlásku. Zlatovlásku. Pozri sem, chlapče z Dunaja. Na hrudi mi reťaz vysí. Zlatá reťaz... Vzác na reťaz. Je z ríše, kde rastú palmy. Tu reťaz sám sultán dal mi. Chceš ju miesto lásky? Láska ti dá iba Zlatú lásku pretrváva. S kúzlem v ruke, či je ťažká. Na čo mi je ťažká reťaz? Kto kráča sám na kraj sveta, ďaleko s ňou nedôjde. Pozri. Meď je vykladaný slonovinou z každej strany. A diamant, čo sa blízka. Možno by si ho rád získal. Nechajte si ho radšej vy. Nech je čím chce vykladaný. Nech žiari na všetky strany. Vnútri je kráľu od krvi. A pozri. Kráľovská koruna. Nechceš ju miesto zlatovlásky? Koruna vládu znamená. Koruna tá ti právo dá súdiť a väzniť, koho chceš. S takou mocou, čo mi núkaš, protivný bol by som si tiež. Kráľu, iné mi nepovieš. Dobre, platí. Môže, ak chce tvojou byť, ale si ju musíš, synček, v troch úlohách zaslúžiť. Vravíš trikrát? Čo je prvá? Šla po lúke zlatovláska, šla po nej včera z rána a šnúrka s perlami jej praskla. Tu na v týchto kvietkoch sviežich 301 perla leží. Zbieraj, tak sa pozohýbaj. Ak ti len jedna bude chýbať, Tamto je Dunaj, bersa preč. Darmo si k nám cestu meral. 301 drobných perál. 301 mrzutostí. Janičko, tuto nepochodíš. Tu nechcú zdá sa takých hostí. Keby tu boli mravce, tak... Tu, až nás. tu, tu sme, sme Janičko. Rýchlo sem, perlu po perle zbierajme prvá, druhá, vďaka. Za málo, lenže sa horšie nestalo. Horši nestalo. Už si začal. Už som skončil. Šno Všetky si ich povyzberal? Počkaj. Počkaj. Prepočítam. Počítaj si, koľko chceš. Ja si zatiaľ zdriemnem chvíľu. Potrebujem nabrať silu. Na môj veru. Presne je. Ako si to... Aj ja vravím, e, máme krásne počasie. Nepovieš. No uvidíme, či obstojíš v skúške druhej. Kúpala sa zlatovláska, zošuchol sa jej prstienok a v tej vode, čo tu beží, vzácný prsteň na dne leží. Hľadaj, to je druhá služba. Na dne na dne dunaja prste nikto nenajde. Ach, Janíčko, ťažko je ti. Už je vtáča, už je v sieti. Už si prehral, úbožiak. Keby tu tak bola ryba. Tu som, Janko. Nesiem prsteň. Zlatovláskym, vzácný prsteň. Šťastie sa na mňa usmialo. Ďakujem ti, milá ryba. Za málo, Jan. Za málo. Kráľu. Ty sa nepotápaš? Hrozné sú vlny, studené. Ťažko v nich hľadať prstede. Hoci sú aj vlny hrozné, prsten je tu. Je to možné? Ako si to? Tak či tak... Pozri, aký veľký mrak. Nepovieš mi? Dobre teda. Z toho mraku vtáčik letí. A ten spieva rozkaz tretí. Chcem živú vodu. Ber, kde ber. Tvoja vec, kde tú vodu vezmeš. Nedostaneš, chlapče, bez nej, nedostaneš zlatovlásku. lásku. Čo je to tá živá voda? Kto ju má? Kto ju podá? Lekárnik ju ťažko predá. Bylinkárky nepovedia, v knihách ho ani strana. Už ťa strácam, krásna panna. Stráca, stráca, stráca to vrzlo ako vrátka mi tvoje krkavčiatka tu máš fľašku živej vody bez nej by si nie zvíťazil ďakujem vám tisíc razy Krá! za málo janík za málo Krá! dobré sa dobrým splácalo Krá! Krá! Krá! Krá! Krá! kráľ čo je? Živá voda. Naozaj živá. Taká. Ach, čo kriesí mŕtvych na márach? Dokáš, chlapče z Dunaja, či vie tvoja voda kriesiť? Tuhľa visí pavučina a v nej modrá mrtvá muška. Dokáš, čo vie tvoja voda? Voda kries. Vy, muška, les. Vskriez ju riadne živá voda. Do krídel jej život dodaj. Janko, bzzz. Krízy, bz, bz, Zložil všetky ťažké skúšky. Bz, bz. Obstal si aj tretíkrát. Dám ti, chlapče, zlatovlásku. Vermi, Vermi, dávam ti ju rád. Šikovný si, ale ukáž, či vieš dobre vyberať. Vidíš? To sú moje céry. Na vlas múdre, na vlas krásne. Podobné s vajce vajcu. Len vlasy má každá iné. Teraz s šatkou zaviazané. Vyber si z nich. Vyberaj si. Neuhádneš, nedostaneš. Nedostaneš, pôjdeš preč. Čože? Už ti guráš hasne? Lásku dostaneš? Tu chcem. Tretí odo mňa. Aká sila tajomná. Dávam ti ju. Uhádol si. Aká si len pekná, milá. Ukáž svoje zlaté vlasy. Keď ten závoj zložila si, až sa lúka rozsvietila. Milí, vítaj, tak sa teším. Ja som tvoj, ty moja nie si. Nie som tvoja? Nie je tvoja? Len môj pán má na ňu právo. A? Ručím za to vlastnou hlavou. Čo to vravíš? Patrí tebe. Otecko, ja pôjdem s Jankom. Všade. Bola by škoda preškoda tej jeho peknej hlávky, mladej. On ťa získal, dcéra moja. Otecko, vždy som poslúchala. Vždy som na vaše rady dbala, však vy viete. Ale teraz budem s Jankom cestu merať. On si ma ozaj zaslúži. Už s Bom, ale niekedy si občas, občas spomeň na nás. Tento breh už nepatrí mi. Lúčim sa s vami, so všetkými. S Bohom. ale niekedy si, niekedy si spomeň na nás. Ček Dunajček, ty voda hlboká, pri tebe se panna modro oka. Včera tam sedela, no dnes už nesedí, že mala v srdci vďal, nie je tam odvtedy. Že mala v srdci žiaľ, nie je tam odteď. ne brúsiť zobáčik. Lezmem luk a vezmem šíp, nebude si vtáčia čelať na mne brúsiť zobáčik. Vezmem luk a vezmem šíp, nebude si vtáčia čelať na mne brúsiť zobáčik. Už je po nich. Už je ticho. Stačil na to lúk so šípom. Psíček po nich. Rýchlo po nich. Nedonesiem. Sám si donies. Nosiť ti ich nebudem. Ty lenivé, staré psísko, na čo ťa mám? Ty máš nosiť, ty máš čmuchať, ty máš prosiť. Dones, keď pán rozkáže. Nedonesiem. Tak sa hambím slúžiť tebe. A ty strieľaš na muchy a na motýľa. Pre tie je nezmysly teba všetci nenávidia. A ja nesmiem medzi psi. Priateľa nemám na zemi. Jediná duša nepochopí, prečo som taký strápený. Prečo strieľam do síkoriek, do vrapcov a do motýlov. Od tej doby, drahý psíček, čo som zjedol čiernu rybu. Vieš, tú čarodejnú rybu. Predstol mi celý svet. Všetko šepká, všetko vraví. V čo si chcel, to teraz máš. Svet je jeden oče náš. Šomre si hundre, mrmoce. Každý mi povie, čo len chce. Tie drzé reči počuť všade. Nikto ma nemá v láske. Hej. A bude to tak naďalej, pokia sa pán král neobmekčíš a nezmúdrieš a nepolepšíš. Toľko krív od vás, toľko zrád. Máš u nás mnoho narováši. Raz sa to musí spočítať. Trápiš nás všetkých. Trápiš rád. No keď sa bude Janko vrácať, ja sám ho pôjdem varovať. Že ho nemám rád to je rána... Pozri sa, psíček. Tu je brána. Bež si tam, bež si obhliadnúť, čo mám na Jana prichystané, keď zastane pri tej bráne. Zajdi tam. Nech sa presvedčíš. To sa teda pozriem! Presvedčil sa. Už to vie. Už to vie a nepovie. Ako chystám pri tej bráne veľkolepé privítanie šľachetnému Jankovi. Jano je tu. Už sa vracia. Znímaj bo. Oh. aký smutný je tvoj kraj. Kraj nebol taký. A ja tiež nie. Nikde vtáčie hlásky nežné. A tie kvety, pestré kvietky. Kalichy majú zavreté. Tak sa vždy na noc zatvárajú tí, čo sú sami na svete. Odniky až včielka nevyletí. Baj ba tie vlnky na potoku nešplýchajú, nespievajú. Hrajú sa ako nemé deti. Aký smutný je tvoj kraj? Kraj nebol taký. A ja tiež nie. Možno sa nám to len marí, keď obaja sme smutní dnes. A kde je tvoj biely psíček? Vravel si, že nás privíta? Už na mňa iste zabudol. Veď som prešiel tisíc míľ. Zabudol psíček. To sa stáva. Nevrav tak môj najmilejší. Srdce mi bolesť pokrája. <cooksHS��> Stačil na to luk so šípom. Keď nie je psíček, mojí drahý, vítam vás u nás aspoň ja. Kráľ. <tým> Tvoj kráľ. <tým> kráľ v tejto zemi. <tým> Buďte u nás pozdravení, najmä ty, nevesta kráľová. Oh. <ským> No, naozaj zlaté vlasy. Moje susťa z popola. Ale na čo je mne krásy? Ktože by ti odolal? <laughs> Bude svadba veselá, do tanca sa spolu dáme a žmičky roztrháme. Pozri sa, že viem tancovať. Estada dá dup a klap, cinká, zlatá podkovička, krásna panna nevestička, estada klap a dup. Eh. Počkať ešte nepredbiehať. Janko, kráľ môj, som ti vďačný. Sú raňajky. poďme na ne. Janičko, ty nás uvedieš, za tebou ja z nevestičkou. No tak, hm, nestoj pri tej bráne, dnu nás čaká uvítanie, choď. Janík, najmilejší. Veď sa brána zavrela. Zavrela sa ťažká brána. Zabudni na ňu, krásna panna. Prečo sa už neozýva? <laughs> Nestaraj sa, ty si živá. Janíčko. Hm. Janík, kde si? Kde si? Kad mu viac nedovolí žiť. Kde máš čest? A kde máš cit? Veď si mu slúbil život za mňa. Čo? Aká čest. A aký cit! Sľúbil som mu iba toľko, že ho nedám obesiť. Sekera kata. Hej, hola. V tom prísľube však nebola. Janíčko, Janí. Tak už dosť. Trochu sme si zasmútili. Teraz príde veselost. Môžem sa s ním rozlúčiť? Čo ste sa dosť nelúčili po celú dlhú cestu, keď ste šli s milá s milým. Iba chvíľku, chvíľku, dovoľ. Maličko, iba neveľa. A potom sľubujem ti, že budem veľmi veselá. Oh. Tak si choď, ja povoľujem, pretože máš zlaté vlasy. Bránu, bránu do korám! Pávy. Napečieme horu Bochyjet, pozveme si na oslavy dvojctihodných kráľov. Tucet! <sík> Estada dada dup a klap! Budú oči otvárať. Aký si ty rúči chlap? Čo je? Kto je? Nepoznáš ma? Ja som. Janko. A čo tento? Vím. Bieli psiček! Mizerne vám stiahli hlavy. Nie si duch? Nie. Ja. Som ja. A ty. Štekaj. Aj ten žije. Hrôza, aby som sa bál. A ty, anko ty si chodíš krajšie ako doposiaľ. To tá živá voda robí. Skrásnel si zo živej vody. Zo živej vody? Bol som v ríši, v ktorej je sen. Snila sa mi smutná pieseň. Moje sny z ťahu slepraskli. Čo toho človek nasní? Tá fľaša je čarodejná a v nej je liek nad lieky. Uh, uh, Nebiť z lásky. Už by sme spali na veky. Ja si vďaku nezaslúžim. nezaslúžim. Živá voda vie tie čary. Budem mladý, už nie starý. Katovi sa dá popraviť. Janko, ty mi vodu nalej. Stený kráľ, voda ale Budem pekný, budem mladý. Ale... Nechajte si rady, kto mi môže zakázať. Chcem byť mladý, chcem byť mladý, chcem byť mladý. Nuž teda mne hlavu sťať. Janko, potom vodu nalej. Vody, vody, ale akej? Živej vody viac už niet. Vuh, márne čaká kráľ, na svoje prebudenie. Už je mrtvý, umrel sám. Kvetiny sa otvárajú. Vtáci znova piesne majú. Na potoku vlnky zvonia, ví, ví. Lití prvý čmeliach. Páni, ten sa náhli nejak. A to slnko, ako dukát. Kukučku počuť v háji kukať. Všetko, čo spalo, precitá. Čo mlčalo, už zase spieva. Čo bolo choré, pokrieva. Už nebude viac neprávostí. Keď vezmeme sa... Ty a ja, tak privítame milých hostí z obi dvoch brehov Dunaja.